صلى الله بخاري رحمه الله بغير بعض في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في داري يغلق عليكم البعض صلى الله بخاري الله أظهر ف... بمسجد مسجد مسجد سنة الحمد فهذا جعلب شروعات تاك نزو بسجد الكشتيك və ən yaxı yer əni, və ən xeyirli yerləri məcədə ədə burada Bukhari və namaz kumar olar ədən ki, pazar şər yerli, namaz kumar onlar namaz kumar ədə burada Ebu Hrəyra r.ə.qəni var da onun rəlaqətində ki, meşhur Məhə deyir ki, Rəsbəqəmər sağa səhəndəyir ki, cəmanla qulan namaz evdə və pazarda təhq olunan namazdan 25 dənə qılmaqdır. Gəzə pazarda, yəni cəmanın namazından qılmaqdır. Çünki deyir, biliriz, ələr gözəl də əstəməz Yəni, gözəl də əstəməz necə? Biz lazımdır şəhərlərinə, müstəbbətlərlə, sünnətlərlə hamısını getirmək, əməlləmək, aleyhissalama. Və neçə gəlsəz və gəlişimizdə ancaq namaq üçün gəlsəz, hər adıma Allah subhanətələ o adamın dərəcəsini artıraq və xətasını da azaldar. Əl-bağış hətta neçə girinəcəyəcək və əgər meslək əsə mesləkdə namazı gözlənəcə, namazlar kılan kimsə aylar. Namaz kılan mələklə Və mələklər onun üçün dəələr və onu dəyərlər ki, Allah'ım bağışlanın, Allah'ım rəhmətən Hətta Yəni, dəstamazı tozulmayacaq. Yəni, bu yövələ biz müxadir vəxim Allah bir bazar ləhsə keçdiyinə görə bəhsə gətirib. Və bələnlə meclis ki, məclis, namaz qurmaq olar. Baxmayaraq, deyilib ki, bəs, Və sonra vəxim Həmçinin məsciddə yəni, cəmat namazı fəzilətini göstərir və həmçinin məscidi gəlməyi və namazı göstərməyi fəzilətini göstərir. Və sələyə və həmin onlar buyurub da teşvik ilə və qeyri. Məsciddə darmağları birbirində keçirmək və qeyri yerdir. Yəni olan yoxsa yoxdur. Bələ var, darmağları birbirində keçirmək, əllərin ə burada bəhimlullah deyir ki ona dəvə va cin gətirir ki bəs peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barmaqlarını iki çirdir. Belə ki yəni bunun səbəbi nədir? Barmağı ilə görünüşünə salmaq. Ubur deyir ki əsmamı Ənəsə çarə vasitədir müəmin üçün elə bir binadır və bir-birlə əlin gətirdi və darmağları bir-birinə keçirdi bu cür mühkəm. Hə. Və sonra yenə buna ait birinci hədis gətirib ki, bu əməlin caiz olması və hədisdə göstərir ki, darmağlar bir-birinə keçirmi olaq. Həm mətikdə, həm Əgər meçidi çünki olarsa bərin başqa yaxıq olam. Və lakin gəlib nəhv. Hədislər var, nəhv dədir. Parmağla və ya bu günə gəlir. Birinci, o hədislər zəifdir. O hədislər zəifdir, necə piyambar sahəsin deyir ki, Əgər biliriz, meçidi getdiniz vaxt, meçidi oturduğunuz vaxt, parmağlarınızı parmaqlarını bir-birinə keçirmesi. Çünki bir namazı gözlənək ilə namaz, namazın içində dişimdir. Elə bir ki, namazın içində bilir. Bəni, bəni Tüslə, və ebni, çüzen və ebni, bəni vaat edirin. Olam üçün Orada gəlir ki, qəyəndən bən salsın, deyib ki, əgər Qücrüs namaz qılsaz, parmaqlar alıqsa bir-birində keçilməyəm, çünki belə həziyyət şeytandan mırıq. Çünki namazı gözləmə ilə namaz vəziyyətindən alınmaz hali, ona görə. E, və və ki, bu hədisə zəifdir, çünki sənədindən məçhul adamlar var, məçhul yəni tanınmıyam. Çünki sənəddə görə hədis səhilliyindən, şəhqlərləndən qədər sənətdə ki, o sil silə var, adallah, olay qədər tanımlanır. Əgər tanımlılsa, o hədis getirdi. Çünki hədisi tanımlayana götürülməz, hədis olduğunu görəm. Və, vələkən, bəzi alimlər necə nice günü və qeyirlərəyir. İllə ki, Allah əgər hədisləri kimsə, səhih bilək huzur olsa, Yenə səhil hədislər arasında ziddiyyət yoxdur. Çünki, eğer bu hədislər səhil görsə, görək ki, ziddiyyəttir vaktı, yandan salsın birisi nəhli deyib, sonra özü deyib. Lakin, cavabına budur ki, birinci, nəhli olan vakt, birinci, heç nədən, heç nədən belə eləməyi dəəməndir. Və həmsinin belə oturur, belə oturur sən də ayaqlarına gəlir, ayaqlar qoş, büküb, bələ gələr. Bu, biraz yuhu getirir, yuhu təmbəlləşdirir, onun qəniyyə olun, bu tür, qəziyyət. Amma, yani, icaza olunan vaxta o da səfələq olur, pəyambar sanatə el-i məniyyətlə. Necə, deyir, məmin olun üçünə bir inadı və tam olan nəfizdi, üçün bələdir. Qəniyyətlə, amma ümumən, Yəni, bu əməl mesciddə eləmək olar və qeyrisində də. Olar ki, əgər bizdən müəyyən qəziyyətlərdə davranda tənbəllik getirər, mülkələmək və s. dəyənirlər. Ona görə, xütbədə xütbə vaxtıdır. Mesciddə dəyənilmir belə oturmaq. Neyi ki, barnaqlar ilə kəsilmək, hamısını qoşub ayaqlara oturmaq belə. Yuxu yetinirmək üçün. Çünki xütbədən səni fikir o dağıda və xütbədə, o şəyə hərəkətləyir ki, küçək dağda bəyənilmir etmək. Çünki mütlə, üçün xütbədə olmalıdır. Aynın görə, hikmət onları. Və, inşallah, darmaqlarla bilgimi keçilməyə heç nə yoxdur. Qorxu, şeyləyəm, aynın bəyəm, düzdür, bəzi nağıllar da var bundan. Lakin, nağıllar da qarəyəm. Aynın, aynın, aynın,